ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اولا اوصيكم واوصي نفسي بتقوى الله تعالى وطاعته ومتابعه الرسول عليه الصلاة والسلام منصور يوتي nakuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. kutekeleza amrisho yake na hivyo kujitenga na yale aliyakataza na kumtii wan mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Dudu zangu muda huu mnazungumza tuko ndani ya mwezi wa Rajab. Mwezi wa Rajab ni mwezi miongoni mwa miezi minne mitukufu Allah tabaraka wa ta'ala ametujalia kufikiwa na mwezi huu. Hii ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa wajake. Kwa hakika huu ni utaratibu wa Allah tabaraka wa ta'ala tangu alipoumba mbinguni na ardhi. يقول الله تبارك وتعالى ان عدده شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم انسم الله سبحانه وتعالى حقيقه اداده miezi ni miezi 12 Miezi hii 12 hesabu hii ipo ndani ya kitabu cha Allah ndani ya makadirio yake na mipangilio yake Allah tabaraka wa Taala tangu siku yaa khalaqa as-samaa wa tangu siku alipoumba mbinguni na ardhi Aidadi ya miezi igo kwa hesabu hiyo minha katika hiyo 12 arba'atun hurum kuna miezi minne mitukufu miezi minne hii mitukufu dhalika dinul qayyim basi hi hu ndiyo taratibu na mfumo uliyokuwa wasawasawa. na dini iliyonyoka dinul mustaqim kiwa ni hivyo basi fala tadhlimu fi na anfusakum ndani ya miezi hiyo minne msidhulumu nafsi zenu kwa hakika mko ndani ya miezi ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala azamaha ameitukuzza hii miezi kwa utashi wake na makadirio yake Allah Tabarak wa Ta'ala basi wajawake wa Islam hasatan ra'am fala wafala tadlimu fihi na anfusakum mkiwa ndani ya miezi hii msidhulumu nafsi zenu kama vile ambavyo hayfaiku dhulmun nafsi katika miezi mingine basi katika miezi hii mini mitukufu jambo hili la dhulma ya nafsi linakuwa ni jambo makosa na maasiya ndani ya miezi hii mini mitukufu ni mambo ambayo nakuwa mazito zaidi Wakala sallallahu alayhi wasallam fil hadith inda muslim inna zamana qad istadara Kahayatihi hiatihi yawma khalaqa as wal kwa hakika nyakati zama zimezunguka e, kwa utaratibu wake toka siku alipoumba mbingu na ardhi. Asana tu 12 shahara. Tumesalama na sema hakika mwaka kwa mujibu wa utaratibu ule Allah Subhanahu wa Ta'ala ni miezi mbili Na hii imekuja baadhi ya jamii katika nyakati zilizotangulia ilikuwa kila jamii ina miezi yake wengine wana miezi tatu katika mwaka wengine 14 wengine chini ya hapo ilikuwa ni katika jamii mbalimbali mbali, duniani na vile vile katika jamii zilizokuwa zikeishi katika jazira tula arabia kwa jamii za jirani kabisa za nchi jirani zinakuwa na miezi tofauti na wengine majina yanashabihiana au au kutofautiana wala allah subhanahu huwa ta'ala baada leo wa bwana Mtume sallallahu Alaihi wasallam anabainisha na kuweka wazi kwamba miezi ni miezi na Mtume sallama akaja sisitiza huko teza kiongo kwamba hasanatu 12 shahara. Mwaka una miezi 12. Walio watu wote au jamii yoyote mwaka wake una miezi zaidi ya hiyo basi hiyo ni hesabu iliyokuwa katika khatu ya makosa. Kaendelea Mtume sallallahu alaihi wa sallam akasema minha arba'atun hurum. Katika hiyo miezi mbili kuna miezi miongoni wake minne mitukufu. Thalathatun mutawali yatu. Hiyo miezi mitatu ni yenye kuambatana. Dhulqaada wa Dhulhijja wa Muharram. Mwezi wa Dhulqaada kwa maana mfungo pili. mfungo tatu. Na mwezi wa Muharram, hii mitatu ni miezi ambayo imeambatana, imefuatana. Warajabun mudharu baina Jumada wa shabani. Na mwezi mwingine ambao uko peke yake ni mwezi wa Rajab. Mwezi huu wa rajabu ni yule mwezi uliopo baina ya Jumada la akhira Na mwezi wa Sha'ban, huo ndio mwezi wa Rajab. Tumesallam ile ikisema Warajabun mudharu Naraja ambaye kwa Islamu iliyokuwa na kabila la Mudhar ikuwa mwa wao kwa hesabu yao ya dakika kale walikuwa wako sawasawa Rajabu yao ndiyo Rajabu hii ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anaitambua na Mtume صلى الله عليه وسلم ame bainisha ambapo sisi leo hii tuko ndani ya mwezi huu mwezi wa Rajabu amba Allah Subhanahu huwa Ta'ala anatuambia fala tadlimu fi anfusakum hakika msidhulumu ndani hiyo nafsi zenu katada rahimahu rahimahullah ta'ala kama alivyotaja Abu Ja'far at rahimahu rahimahullah ta'ala fi tafsirihi yake Ayahi aya hii na hasa eneo hili la kutukuzwa na kufadhilishwa hii miezi minne ni na miezi mingine katika mwaka akasema fa inna adh-dhulma fil ashhuril hurum azam khati'atan uzra hakika dhulma uovu maasi katika miezi mitukufu basi ni jambo kubwa mno makosa yanakuwa ni makubwa mno ai yanakuwa ni mghalladha yanakuwa ni mazito makosa hayo hayo ungefanya wakati mwingine makosa na ni dhambi lakini ukiyafanya makosa hayo katika mwezi mmoja miezi hii mitukufu yanakuwa ni mazito zaidi kutokana na utukufu wa nyakati hizi tulizokuwa nazo. Anasema anaendelea katada Allahu Taala anasema anasema fi masiwaha wa in kana dhulmu ala kulli halin adhiman Anasema hata ikiwa kwamba dhulma kwa hali yoyote ile inakuwa ni jambo kubwa mno yani masia na uovu wakati wote sehemu yoyote inakuwa ni kubwa lakini ndani ya miezi hii inakuwa ni nini inakuwa ni kubwa walakinallaha yu'azzimu min amrihi ma shaa faamuni ya kwamba allah subhanahu huwa ta'ala kutukuza katika mambo yake yale anayoyokusudia ya Allah ameamua kutukuza miezi hii kama vile watukuza baadhi ya wa wanadamu baadhi ya wa wanaadamu Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia kwamba wao ni manabii na mitume na vile vile ndani yao mitume Allah subhanahu wa ta'ala aghawa fadhilisha wengine Tilka rusul faddalna ba'dhum 'ala ba'd basi hao ni mitume tumewafadhilisha wengine dhidi ya wengine katika hao imamuhum Nabi Yunus Muhammad sallallahu wa wasallam yeye ndiyo wa mwisho kutumwa lakini yeye ndio amepondwa na kiongozi imamu al-anbiya wal kiongozi wa manabii na mitume Hiyote yote ni nini hii ni ile hali ya Allah subhanahu wa ta'ala fa huwa fa'alun lima yurid anafanya anatukuza, anafadilisha na kudogesha wengine kwa vile ambavyo anavyotaka mwenyewe Allah Subhana huwa ta'ala. Hivyo hivyo. Allah subhanahu huwa ta'ala amefadhilisha masiku. Amefadhilisha masiku wala ya Na mchana ya siku kumi za mwezi wa ni bora kuliko mchana yote ya masiku yote. Yote hii ni makadirio ya Allah subhanahu huwa ta'ala. Kwa mkondo huo na mwelekeo huo Allah subhanahu huwa ta'ala ameitukuza miezi hii minne mitukufu fa khala rahimahu allah taala fa'azimu ma hakika yenyi waumini itukuzeni vitukuzeni vile ambavyo mola wenu allah tabarak wa taala alivyovitukuza allah ameifadhilisha miezi hii na kuharamisha kufanya maasiya kufanya dhulma na nyinyi vile vile itukuzeni miezi hii kwa kujiepusha na kufanya dhulma na kujiepusha kufanya basiia ndani ya miezi hii fa tuadhamu al bima adhamaha Allahu ta'ala kwa hakika si vinginevyo kuadhimisha mambo kwa mujibu wa vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alivoadhimisha mambo jambo hili tunalitukuza na kulifadhilisha miezi hii kwa sababu ni miezi ya nyakati ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameziadhimisha kwa maana hiyo basi fala taghlimu fihinna anfusakum msidhulumu ndani nyakati hizo nafsi zenu dejeni katika toa ya kumti Allah subhanahu ta wa ta'ala kwa hakika shikamana na mwenendo nabii wenu Mtume sallallahu alayhi wasallama kwani huko ndiko kufaulu hakika na kinyume na hayo itakuwa ni kwenda kuzidhulumu nafsi zenu Husi kumb itakuwa wallahi ta'atihi ta wa mutaba'ati ar-rasuli alayhi salatu wassalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa Ndugu zangu Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza kuzidhulumu nafsi zetu nyakati zote lakini nyakati hizi zokuwa nazo ni shadid ni adhim kwa ina dopasa tujiangalie nafsi zetu yakula Allah tبارك وتعالى ya ayuha alladhina amanu taqullaha wal-tanzuru nasumma qaddamati lghadib wa taqullaha inna Allah khabirun bima taamalon ولا تكونوا كالذين نَسُوا الله فَأَنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون أيها المؤمنين مcheni Allah wa kutekeleza maamrish yake Allah tabarak wa taala na kujiepusha na yale makatazo ile ambacho ilichotangulisha ilitotanguliza hapo kesho nafsi yako wewe umetanguliza nini kwa sababu inazamana, zamana istadara nyakati zinakwenda hii mwezi wa rajab tulikuwa nao mwaka jana leo hii ni mwezi mwingine ndani ya mwaka mwingine tena basi imesadifu vile vile imeoana na ile januari yetu Januari yenu ambayo mnasimama kila mmoja kupanga mambo yenu ya dunia. Kila mmoja anaweka vyema zile bajeti zake. Anaangalia namna gani pale ambapo walipoteleza katika mwaka waliopita. Anaangalia watoto wake watasoma wapi, wataenda shule gani? Wataenda kusoma shule gani, walivo gani? Kila mmoja anajiuliza mwanawe anarakiwa awe na madaftari mangapi na vitabu vya aina gani wakati huo tumekutana na mwezi wa Rajab mwezi mtukufu sasa kila mtu angalie ni kitu gani baada hayo na yapanga je vile nafsi yako inakumbuka juu ya kesho juu ya kesho yako leo namuandalia mwanao future yake Unaandalia wewe na familia yako future yako wewe mwenyewe future yako umeiandaa Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya ayuha alladhina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamatil akhirah nafsi iangalie kile ambacho utaanguliza kesho wakati unaandalia mipango yote na itengeneza lakini ipumbua kwamba wewe nafsi na nafsi yako hiyo hapo ulipo siyo mwisho wako na kaburini vile vile sio mwisho kuna yaumul mahshar siku ya kufufuliwa na kulipwa waje wa Allah kila mmoja kulipo wale wema watalipwa kwa mujibu wa wema waliofanya nao ni na wale waovu wasije wakalalamika isikuu wazijaje wazilaumu nafsi zao Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah khabirun bima ta'malun ta cheni Allah murupe Allah aika ya allah ni mwenye habari wa yale mnayeyafanya mwanzio anaweza yani kujua yale yafanya lakini allah subhanahu wa taala anayafahamu sasa yatengeneze yale yaliokuwa mazuri akaendelea ya akasema wala takunu kallidina nasullaha wa fa'altsahuma anfusuhum yenye waamini nyinyi msiwe kama wale ambao wali msahau allah subhanahu wa taala allah tawasaulisha nafsi zao Ina maana kuna watu na jamii waliomsau Allah Subhanahu wa Ta'ala waliacha kufu'a ya kumtii Allah wakafanya kwa mujibu wa matamanio ya nafsi zao Allah akasahulisha nafsi zao wao wakawa kama bahaim wakawa kama wanyama kwa nini kwa sababu wameachana na maelekezo wameachana na maagizo ya Mola wao Allah Tabarak wa Ta'ala wansaahum anfusahum ulaika humu fasiqun basi hao hao s이기 hao ni, wafam, ni mafasik ni waovu kwa mwenendo wao huo wafanya wa kumsawa allah subhanahu wa taala basi huo ni uovu wale ndugu zangu tuepuke na tuuruke uovu huu turejee katika toa ni wakatiumesadifu kwa ni wakati muhimu wa kuhesabu nafsi zetu wa kuangalia mama yale tunayotanguliza kwa mwana wetu Allah subhanahu wa ta'ala. Tabaan tunaandaa kwa maendeleo ya dunia yetu. Tunaandaa kwa maendeleo ya vizazi zetu. Sababu so, dunia itaendelea mpaka pale ripokadiria Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wakati huo maendeleo haya tunayaandalia tusije tukasahau nafsi zetu, nafsi ambazo zimeshikwa na Allah subhanahu huwa ta'ala. Hakuna yeyote katika sisi anayejua kwa ni lini yeye ataondoka, atahamishwa kutoka katika maisha haya ya dunia kwenda katika maisha ya barzakh. Na kila siku, na kila utao kwamba waja wa Allah wanahamishwa, wanafishwa, wanatoka katika maisha haya, wanatolewa katika maisha haya, wanapelekwa katika maisha ya barzakh, maisha ya kaburini hayo huko sasa jambo hilo alina tena uchaguzi bali ikefika tu ajali ya mtu muda wa mtu moja kwa moja haicheleweshi wala hakuna kughairishwa bali moja kwa moja kwamba katika kutoka katika mgongo wa ardhi na kwenda katika tumbo la ardhi yeye yani ndugu zangu ya ayu hadhina amanu takullah mcheni allah subhanahu wa taala katika mwezi huu mwezi wa rajab ambao ni moja ya miezi minne mitukufu baada ya kuangalia nafsi zetu hivyo hivyo Allah subhanahu wa ta'ala amezungumzia dhulma Fahamuni ya kwamba dhulma iliyo kubwa ni shirk billahi ta'ala ni kumshirikisha Allah mtukufu kujalia kuna mwingine anayestahili kuabudiwa pamoja yeye wa inna ash-shirka la dhulmun adheem kwa ni kwa hakika ushirikina ni katika dhambi zilizokuwa kubwa. Wakati naangalia nafsi zetu, mfahamu kwamba jamii yetu hii wamezuka watu, wamezuka makuhani. Makuhani hawa, waganga wa, ganga, wa hawa, hawa ambao kwa bahati mbaya wanajisasibisha na ushehe. Nani madai na wengine ni maimamu katika misikiti yao. Lakini pamoja na yote hayo wao kazi zao dhahiran kwamba wao ni makuhani mushrikun khubatha fasiqun na wanataka na, wa watu na wanalingania watu na kujitangaza sehemu mbali mbali baliyo na hawa kwa sababu kwaelekea hawa wanakuingizeni katika shiriki wa inna shirka la dhulmun adhim maana yake kwamba mtakuwa mnajidhulumu wenyewe nafsi zenu bali ni kuwapinga kwa kushikamana na tauhid kumpekesha Allah tabaraka ta'ala peke yake kumuabudia Allah tabaraka ta'ala peke yake basi na kumshirikisha na chochote iwe shiriki kubwa au shiriki ndogo zote kujiepusha kuwa ni mmoja aliokuwa safi kabisa unayetii kumtii Mola wako Allah tabaraka wataala hivyo hivyo katika mwezi huu kuna baadhi ya ndugu zetu wamezua bidaa za aina mbalimbali wamezua bidaa nyingi mno ambapo bida au uzushi ni katika mambo ya haram ni katika vitu muharramat ambapo ni dhulma kwamba unadai ni khiyana ameifanya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliyakuwa la hashaka Allah tumesallama addal amana waballagha ar risala ile amana ameifikisha. Maka amana ndogo kabisa ya mtu mzao tumesalama amefikisha. Wa balagha risala Si hivyo tu ujumbe aliopewa na Allah tabaraka wa taala ameufikisha. Ajafisha chochote, vitu vyote ameviweka wazi bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Maka akasema taraktukum fil mahajjatil bayda lailuha kanahariha hariha. Kwa hakika nimekuwa chene katika njia iliyokuwa nyeupe kabisa. kiasi kwamba ule usiku umekuwa kama mchana. Yaani usiku unaokuana kuna kiza Lakini pale alipotuacha bwana Mtume za salama usiku kama mchana ina ukitoka naliko, na nikaba nashindwa kutofautisha. Huu ni mchana wa saa sita au ni usiku wa manane wa giza hakuna. Kwa giza hakuna. Kwaupe kuna ngaa hapo ndipo alipotuacha bwana mtume sallallahu alayhi wasallam achaakasema eh allahumma bashirni katiban da Allah shudilia akayangum mimi yale yote ulioniaagiza na kuamrisha nimeyafikisha yote nimeyafikisha mambo ya dini yote yamefikisha yote yako sawa sasa haya mambo ya uzushi na bidaa yanayozuriwa na watu hii ni dhulma ya kumdhulumu bwana mtume sallallahu alayhi wasallam tena zaidi watu ambao wanajinasibisisha kwamba wao min ahbabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam kwamba wao ni vipenzi wanampenda sana wana mtume sallallahu alayhi wasallam sasa ikiwa nyinyi ni vipenzi mnampenda sana u sallallahu alayhi wasallam kwa nini mumzulie, kwa nini mfanye mambo ambayo yeye hajaelekeza wanini mjue mjue mambo kama hii ni ibada ibada ambayo yeye hajaifundisha in khiyana kubwa na dhulma iliyokuwa kubwa qala atadhlimu fi anfusakum ndarieni katika miezi manne hiyo mitukufu moja wapo huwa rajabu msidhulumu nafsi zenu wa kumjalia mtume sallallahu alayhi wasallama risala ameifanyia khiana kuwa yeye mambo yote ametimiza vitu vyote alivoagiza amemaliza kwa Allah subhanahu wa ta'ala akasema alyawma akmaltu lakum dinakum wa alaikum alaykum ni'mati wa raditu lakum alislamadina kisha maliza sasa iweje watu wengine waje na ibada ambazo hazifundishwa kwa mujibu wa Qur'ani au sunna waje na ibada ambazo hakuzufanya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wala hawafanya masahaba na wala hawafanya mataabiin na wala hawafanya atba'uhum wa wala kana tabi' atba'u tabi'in na wala hawafanya al-a'immatul ajdhal fudhala al-jahabit kwa nini libadha haka na mtume huyu ametuacha katika eneo ambalo kwaupe kwamba hadithi maudhu' al-mukhtaliqu al-masnu' ziko wazi hadithi dhaifu jiddan kikwazi. Kwa, kwa nini watu wakindilia skyscraper? Eh, kwa nini hakidhi kiko wazi kabisa katika nyakati ambazo za utandawazi, kila kitu kikowazi dunia ya teknolojia, kwa nini unaendelea kubaki katika bida? Kwa nini unakuwa mtu wa bida? Kwa nini? Eh, tena ubaya unaweza kukuta mtu kwamba ni professor. Yeye ni professor amespecialize katika mambo fulani, Ya dunia yake yamekwenda mbali kabisa. E wengine wewe nkawa ni katika dini ukakuta mtu ni profesa eti eti profesa yeye katika masala ya lugha ya arabia lakini ni jahid mkaa katika mambo ya bida hii ni hii mtihani mzito na kudai kwamba na mapenzi mapenzi ya kumpenda mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni kutekeleza yale aliyotoamrisha yale yaliyothiihi na kujiepusha na yale yote ambayo e, aliyotukataza aliyoyakemea e, katika aliyoyakemea ni haya aliposema ya kumuhdathatil umur wale wenu jihadharini na mambo yanayokuzunguka fa ina kullu muhdathatin bid'ah wa ni hakika kila linakuzushwa katika dini hii jambo hilo ni jambo la bid'ah wa kulli bid'atin dalalah na kila bid'a ni upotevu wa kullu dhalala na kila dhalala kina upotevu finnar ni motoni huyu ni mtume sallallahu alayhi wasallam aladhi qala kullu ummati yadkhuluna aljanna umati, umati wangu wote wataingia peponi illa man aba isipokuwa yule ambaye atakayakataa Kila wa man ya aba ya rasulullah wakaulizwa wakasemwa ni nani ambaye atakayakataa kuingia peponi naaye bwana mtume sallama fa khalas sallallahu alaihi wa sallama man atoani dakhala aljannata hakika yule atakaini ti atakayfuata maelekezo yake atakayejiepusha na makatazo tulokataza basi huyu dakhala aljanna eh? ama wamna asani na yule atakaini mimi nasema hivi yeye anafanya hivi mimi naharamisha haramisha bid'a yeye anafanya bid'a mimi nakataa shirki, yeye anafanya shirki, basi huyo fakade abaa. hakika yake amekataa, amekataa kuingia peponi na Mtume sallallahu alayhi wasallama. enye ndugu zangu, fahamuni ya kwamba tuko katika mwezi wa Rajab, mwezi mtukufu miongoni mwa miezi minne mitukufu. Mwezi huu hauna ibada maalum ambayo ufanyika tu ndani ya mwezi huu tafakareyo maneno mwezi huu hauna ibada ambayo ufanyika tu ndani ya mwezi huu wa Rajab kwa maana kuna baadhi ya miezi kuna ibada ufanyika tu ndani ya mwezi huu mfano ibada ya salatu, swalaatu idil fitri sala ya عيد الفطر يفanyika ndani ya mwezi wa Shawwal tarehe mosi ya mwezi wa Shawwal ukiiswali idhi fitri leo tarehe moja mwezi wa Rajab mulgha pata kitu hivyo hivyo sita mwezi wa kufunga siku sita za Shawwal ufanyika upatikana ndani ya mwezi wa Shawwal siku zote sita na shawali patakana saumu ya siku sita ina maana hizi ni ibada maalum ambazo patikana ndani ya mwezi huu wa Shawwal na vile vile miezi mingine baadhi ina ibada zake maalum kama vile somo ya siku ya Ashura ambayo ni mwezi kumi mwezi kumi Ashura ambao hii haifungwi katika mwezi wa Ramadhani hakuna Ashura wa Ramadhani kwa maana hiyo mwezi wa rajabu huu auna ibada maalum ambapo fanyekata tu nane ya mwezi huu wa Rajab ibada zote so, zilizomo ni ibada ambazo kama kawaida ila tu ni mmoja wa miezi minne mitukufu fala tadhlimu feehin anfusakum ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غير الذي آمن ربنا إنك رؤوف رحيم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم وإلى الصادق ارحمكم الله